Ultimele cuvinte de încântare E acel adevăr pe care orice copil al lui Dumnezeu L-a trăit și îl trăiește pe acest pământ Dorul și dorința de a fi cu El și de a ajunge unde este El Împotrivirile de care ne-am lovit toate acele lucruri urâte și rele care ne-au stat pe cale, pe care vrăjmașul ne-a pus pentru a ne descuraja, pentru a ne face să renunțăm la bucuria acestei chemări de care am avut parte, însă sufletul care a gustat cu adevărat că bun este Domnul Rab de sufere, dură și nu se lasă, merge până la capăt. Citind de Israel în cartea lui Isaia, poporul acesta care a fost supus la atâtea suferințe și încercări datorită unor păcate ale poporului, dar Domnul a avut în poporul acesta și sufete alese Proorocii, acele ființe scumpe, cum a fost Debora, Iaela, cum a fost Estela de care s-a vorbit Ruth sau Naomi, sufletele acestea scumpe în ochiul Lui Dumnezeu era pentru Dumnezeu motivul pentru care n-a putut să-și părăsească pe Israel, adică mulțimea care forma poporul, dar el a rămas mai departe credincios poporului datorită acestor suflete. Și în cuvânt este arătat că dacă Domnul nu ar fi lăsat o rămășiță, ne-am fi asemănat cu Sodoma, adică foc ar fi fost. Și în biserica creștină din zilele noastre, când o privim, în cartea Apocalipsei vorbește, nu noi vorbim. Biserica din Laudicea, ea este aceea care reprezintă vremea de acum, starea bisericii din vremea din urmă, o stare căldecică. Adică, așa, cum s-a amintit astăzi dimineață, vai de voi când toți oamenii vă vor grei de bine. Când privim la lumea zis creștină de afară, biserica a zis creștină, lumea, toată o laudă, o respectă așa, dar ne întrebăm. Sufletele acestea îl cunosc ele pe Domnul, au el în la mântuirii? Știu ei ce înseamnă Evanghelia? ea este puterea lui Dumnezeu sau în ea este acel cuvânt al harului, al îndurării de care omul are nevoie să vadă există cineva în universul acesta care să se mai gândească la el nenorocitul care se vede prins în ghiarele păcatului pentru că mântuirea e pentru aceștia acolo când Biblia vorbește Domnul care locuiește în înălțimele cerurilor, el privește pe pământ, spun un verset, să vadă, e cineva care are priceperea să mă caute, zice Domnul, sau un alt verset care zice, când strigă un nenorocit, Domnul aude, nenorocit, Biblia numește, nu, pe cei nenorociți pământește, că nu mai plin astfel de nenorociți. E vorba de omul care își vede sufletul nenorocit. Și când oamenii aceștia strigă, Domnul aude. Asta este important să știm. Până la întâlnirea noastră cu Domnul, cum ne-am văzut, am simțit noi nevoia, așa cum îl vedem pe orbul care striga după Isus și îl certau. Se tacă, el mai tare striga. Și a ajuns la Isus. Și Isus îl întreabă, ce vrei să-ți fac? Și el spune, Doamne, să-mi capăt vederea. Adică i-a cerut acest lucru. Și deci, capătă-ți vederea. Deci, el, Domnul, nu întoarce spatele unui suflet care îl caută cu dorința pentru a fi vindecat. Când citim în cartea, în epistul lui Pavel la Roman, în capitolul 2, acolo unde se spune de starea de păcat în care se găsește omenirea, și Pavel vorbește că nu e nicio deosebire între iudeu și grec, adică între cei care au primit legea și neamurile, adică păgânii care nu au primit o astfel de lege, cum aveau evreii. Dar zice... Nici unul, nici celălalt nu s-a dovit a fi mai bun unul decât celălalt. Și Pavel spune prin Duhul că din crește și până în tăl nu decât răni, vănătăi și carne vie, lepra. Deci lumea nu-și dă seama din punct de vedere spiritual asta este starea lumii. Ea este la pământ în ce privește viața din Dumnezeu. Sunt bolnavi. Sufletele lor n-au nimic din viața care cum spune Ioan, și viața ne-a fost dată și noi am văzut-o și vă mărturisim viața. Mărturisim era vorba de cuvântul vestit prin care omul putea să capete viața. Această boală, lepra, care este păcatul, nu poate fi vindecat decât prin cuvânt prin Cel care a venit din cerul. El este medicul, El este acel care poate vindeca pe orice suflet care vine la El. Lumea sărmana nu știe acest lucru și trăiește cu speranța de la o zi la alta ca bonlavul, ca cel care era în acel loc unde, vreme de 38 de ani, slăbonogul care stăzea pe patul lui și când venea îngerul și mișca apa, cel din tâi care s-a aruncat în apă era vindecat de orice boală. Și Isus l-a văzut. Și cuvântul spune, 38 de ani, vă dați seama câtă așteptare. Și Domnul îl întreabă, Vrei? Da, domn, dar nu-i nimeni care să mă ajute. Când vine îngerul și... Tulbură apa, până să mă duc eu, altul sală înaintea mea și eu am rămas tot nevindecat. Domnul s-a uitat la el, n-a mai fost nevoie nici de înger, nici de apă, și Isus i-a spus foarte bine, scoală-te, ia-ți și du-te, iar cei fără cap nu pot să sufere. Când văd pe cineva care se crede că e deștept și el nu vede cât e de prost, nu poți să suflu pe astfel de oameni. L-au întâlnit cărturarii, iudei, și-l ocărește. Nu se este îngăduit să duci patul, E sabatul. Aceste suflete rele de care se servește satana, pentru a pune pedici copiilor lui Dumnezeu care le face zile fripte. Nu ți este îngăduit, e sabatul. Dar lighioile astea n-au gândit. Nenorocitul ăsta a zăcut atâția ani pe patul acesta. Și dacă Dumnezeu i-a făcut bine, l-a vindecat, ce rost are? A nu destului sabatic. 38 de ani tot a stat și s-au odihnit acolo. Omul care trăiește în păcat este un nebun. Nu vede, nu înțelege, nu știe, habar n ce înseamnă binele. Iubitii mei, frați și surori, vă rog foarte mult, suntem, cum Biblia ne numește, împreună lucrător cu Dumnezeu, în ogorul lui Dumnezeu, adică în lumea asta în care se vede așa cum este. Fără acest zel și râvnă pentru Domnul, nu suntem buni de a merge alături de ei să lucrăm. Numai când inima și sufletul nostru este plină de această râvnă pentru Domnul, când vedem cât suferă Dumnezeu, când vede pe atâția proști în lumea asta care se dau învățători și care în loc să ajute sufletele să ajungă la Dumnezeu, din potrivă vin cu cuvinte care nu sunt de la Domnul, vine să apele săbatul, dar nu și-a pus întrebarea nenorocitul ăsta care a zăcut 38 de ani pe patul ăsta. lasă să se ducă! Cum mi-a poruncit Domnul care a zis, ia-ți patul și du-te acasă. Iubiții mei, frați, este o minune în viața de credință să ai o minte sănătoasă, să gândești ce este drept și să lucrezi potrivit cu ce sunt Scripturile. Doamne, dă te rog la toți acest har, să putem să ajungem, să fim cu adevărat robi, slujitori, credincioși, să te poți servi de noi în orice lucru, în tot ce îți dorește sufletul, ca să facem cât suntem aici pe pământ. Așa cum a spus Mântuitorul despre El, câte vreme sunt în lumea aceasta, sunt lumina lumii, adică pildă vrednic de urmat, și câte vreme sunt, sunt lumină, adică, am spus, vrednic de a fi ascultat și vrednic de a fi urmat. Ne întrebăm, suntem noi stăpâniți din un astfel de gând, în familie, în adunare, la locul de muncă, între vecini, între oameni, pentru că ăsta și scopul lui Dumnezeu, să fim lumină în lumea asta să fim pildă, să fim exemplu, să știe lumea că noi avem un Tată, un Dumnezeu care este Creatorul. Noi nu suntem din lumea aceasta despre care s-a vorbit atâtea ori, pentru care Domnul a spus nu mă rog pentru lume. Noi suntem copiii lui, adunarea este școala lui Dumnezeu. Noi învățăm aici acel de a-l cunoaște pe Dumnezeu, de a ne bucura de ce este El, avem bucuria să-l vedem cum de fiecare dată, și acasă, și în adunare, să-l vedem cum se apropie de sufletele noastre și ne face bucuria să-l simțim înăuntru nostru, să-i privim fața care surâde de bucurie când ne vede cu dorința fierbinte de a ne bucura de El, de a-L cunoaște pe El, de a face voia Lui, sufletul mântuit în prezența Lui Dumnezeu își trăiește viața. Fă să strălucească fața ta peste noi și vom fi izbăviți, spune locul. De aceea, iubiții mei frați, aceasta este bucuria pe care noi o trăim și o avem. Ne bucurăm că Domnul este aici cu noi. Așa am stat pe gând acum cuvântul ca și lui Elisei, când era muntele înconjurat de armata siriană, să pună mâna pe Elisei să-l prindă și ucenicul de lângă el s-a speriat și îi spune lui Elisei, Doamne, Părinte, uite ce mulți mai sunt! Și Elisei îl liniștește și zice, stai liniștit, că mai mult sunt cu noi decât cu ei. Și mi-a stat gândul mai înainte, vă spun acum, că am vrut să spun ca și Elisei, Doamne, fă rog să vadă și eu acest lucru. Dorința sufletului meu, vă spun așa cu inima pe inimă și vă rog să mă înțelegeți și să credeți, dorința sufletului meu este... Bucuria pe care am trăit-o și felul în care Dumnezeu mi s-a descoperit. Vă doresc din toată inima la fel acest har. M-am rugat Domnului de atâtea ori și am spus, Doamne, pentru copiii mei, fără-te rog parte și lor, măcar, chiar dacă nu atât cât am avut eu bucuria, să te cunosc, dar măcar ceva din ce am gustat eu, să guste și să vadă cât de bun ești. Asta mi-este dorința în mijlocul frăților voastre, să știți. Am renunțat la atâtea lucruri. Am și eu nevoie să merg undeva, să stau cu sănătatea. Simt nevoia, puțin, parcă ar vrea să mă odihnesc puțin. Nu pot. Când mă gândesc la adunare, nu pot. Renunț la orice, numai să fiu în mijlocul frăților voastre. Cât va fi voia lui Dumnezeu să mai fiu pe aici. Dar dorința mea este să puteți să ajungeți, să-L cunoașteți așa cum mi-a fost dat și mie să-L cunosc. N-am altă dorință. Cred că ați observat în adunare la noi, nu se pune accent nici pe fapte, haine, cum să te poți, ce să faci, cum se umbre, nu... Și pe această cunoaștere a Domnului, pe această cunoaștere a Sfintelor Scripturi, ca să putem să ajungem să îi fim plăcuți Lui Dumnezeu, căci alegerea de care s-a vorbit și astăzi depinde de felul în care noi știm să ascultăm și știm să-i dăm inima Lui Dumnezeu ca El să facă din noi copii iubiți. Citim în Isaia despre Domnul Iisus, e și deci așa cum niște ucenici le deschiz urechea ca să asculte, deci el se aseamnă cu acei elevi, cu acei ucenici care învase să asculte, își deschide urechea întrebarei, suntem noi cu această dorință să-l cunoaștem? Sunt obosit seara, mă culc, în pat. Nu pot, după o zi de oboseală, nu pot. Ar trebui să mă rog cum ar trebui înainte de culcare, dar sunt prea obosit. Uneori sunt și prea întristat de ceea ce am trăit în ziua care a trecut. Și atunci, ce vă spun, domnului, dar n-am spus ce a trebuit? Și mă culc. După ce m-am liniștit și m-am odihnit puțin. Mă ridic noapte din pat și stau cum eram era după un timp de odihnă, mintea e altfel, gândește altfel, judecă și stau cu el de vorbă, deschid Biblia, citesc, mă bucur, dar nu pot prea mult, că bucuria mi-e prea mare. Când stai cu el, nu poți să stai prea mult, că simți că presnești de bucurie. Și deodată te vezi pe genunchi înaintea Lui Dumnezeu și aduci slavă și aduci mulțumire și încep ochii să lasă lacrimi. În miez de noapte, când totul doarme, tu te bucuri și aduci slavă Lui Dumnezeu. E viața unui copil a Domnului care îl dorește, cum dorește un copil când mama sau tata lipsește. Cu nimic nu-l poți împăca pe un copil când mama nu-i lângă el. Așa suntem și noi într-o lume străină, într-o lume așa cum este ea. De aceea să rugăm pe Domnul în îndurarea lui, să ne țină inima mereu aplecată spre el, totdeauna gata, să-l ascultăm și să-i facem bucuria, să vadă când adevăr îl iubim pe Domnul. Aș vrea să citesc ceva din cartea 1 Samuel, e vorba despre Ana, aici cuvântul ne vorbește despre o ființă scumpă, dar întotdeauna a fost că cei scump ai Domnului au avut pe lângă ei și pe cineva care i-a făcut zile fripte. Ăsta este un mare adevăr, să știți. Și cuvântul ne vorbește aici, în 1 Samuel, în capitolul 1, se spune, era un om din rama Tami, Tafim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, Versetul 2. El avea două neveste, una numită se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea. Când am citit acest loc, pe dată m-am dus cu gândul la Isaia și după aceea, în galaten, Pavel vorbește despre femeia care n-avea, dar care după aceea avea mai mulți copii decât avea aceia care avea bărbat, adică e vorba de agar. E foarte interesant aici. Ana, ca și Sara, n-avea copii. În Israel, o femeie care n-avea copii era privită ca o femeie așa, privită urât de tot de popor. Pentru că evreii aveau făgăduința că Mesia va veni printr-o femeie și nu se știa care va fi acea femeie prin care avea să vină Domnul pe pământ. Tocmai de aceea Feșeara Maria, când a primit vestea că ea îl va naște pe Mesia, încântarea ei de laudă, și de acum încolo, toate neamurile mă vor ferici. Sigur, pentru că era... Un har deosebit îngerul i-a spus, bucură că ți s-a făcut mare har și femeile evreice trăiau în gândul acesta. Nu cumva voi fi eu acea femeie prin care va veni Domnul pe pământ? Este un gând foarte frumos. Ce minunat este când o ființă care îl iubește pe Dumnezeu să aibă astfel de gând, oare nu cumva voi fi eu acel prin care el va veni? Să fie mântuitorul lumii, cum însă-și în îi spune, Mi se bucură Duhul în Dumnezeu, mântuitorul meu. Unde era acum pentru ea Dumnezeu și mântuitorul? Era în ea, Luase de chip în ea. Și feceala prin Duhul Sfânt a spus, Mi se bucură Duhul în Dumnezeu, mântuitorul meu. Când aceste lucruri le citim în Sfânta Scriptură, ele sunt scrise numai pentru cei care le-au trăit sau pentru cei care cuvântul s-a împlinit cu ele, ci și cu noi. La fel, momentul nașterii din nou aduce sufletului această bucurie negrăită. Așa se explică că sufletele noi venite care cu atâta suflet se predau Domnului și se hotăresc cu așa dragoste și cu așa dăruire, Asta din pricina faptului că el descoperă în Domnul aceea ce ei nici n-au putut vreodată gândi că se vor putea bucura de așa un har ca Dumnezeu să coboare în inima lui. Când Zacheu l-a văzut pe Domnul în casa lui, bucuria a fost atât de mare încât a spus, Doamne, jumătate din averea mea dau săracilor. Iar pe cei care i am năpăstuit, le de patru ori înapoi. Deci ce l-a făcut pe acest zacheu să facă o astfel de mărturisire? Bucuria că Domnul a intrat în casa lui. Toate aceste lucruri nouă ne vorbesc. Întrebare, am trăit noi momentul acesta de bucurie? Atunci când Dumnezeu s-a îndorat și l a făcut cunoscut pe Iisus? Dar ce înseamnă acest Iisus pentru noi? Ce înseamnă acest Iisus pentru noi? Sunt multe lucruri care, pe pământ, ne vorbesc despre acest lucru, dar ele sunt totuși așa, sunt niște mărturii foarte slabe, pe lângă marele adevăruri pe care omul care a trăit în întuneric, care a trăit departe de Dumnezeu și care a avut de suferit foarte mult, Icona aceasta cel mai bine este văzut în pilda fiului pierdut din Evanghelie. Când fiul pierdut s-a văzut la porci, în așa mizerie, într-o viață atât de josnică, privit de toți cu dispreț, uite, porcarul, n-avea curaj săracul, nici măcar pe cei care îi întâlnea să-i să salute. Când el se vedea atât de nenorocit, el gândea, dar cine poate să-l răspundă mie? la salutul care îl dau când sunt atât de prăpădit. Ne punem întrebarea oare starea acestui om ce reprezintă ea pentru noi? Reprezintă ce am fost noi fără Hristos? Pentru lumea nevăzută? Pentru lumea în care Dumnezeu Tatăl dorește să ne duc acolo lângă cei care sunt ai Lui, care sunt la masă cu El, și sufletele acestea care sunt ale Domnului, dar care au rătăcit, care rătăcesc în lumea asta, privește cu durere starea nenorocită în care l-a adus păcatul. Și când vede ce a putut să facă păcatul, cum nu mai are bucuria și pacea și liniștea și mângâierea, privește în sus și zice, oare. Mai e cineva care se gândește la mine? Nu știu, vă rog să mă credeți. Dumnezeu care a binevoit să ajung la anii la care mă vedeți, m-a făcut să trec prin mai multe feluri de probe, de foc. Și am văzut și starea aceasta să te vezi singur, singur el și să vezi că nu ai pe nimeni, pe nimeni care să gândească la tine sau să vină în ajutor cu ceva e ceva teribil. De-aia Biblia vorbește când strigă un nenorocit. Domnul aude un nenorocit în felul acesta care se vede lipsit de această bucurie de a fi cu Domnul. Iubiții frați și surori, dacă astăzi ne gândim la toate aceste lucruri și dorim să apucăm viața când Biblia ne vorbește despre Iacob, a fost el ce a fost în casa lui Laban, dar omul acesta avea o inimă deosebită față de fratele său, esau, care îl urmărea să ia viața. E foarte interesant de văzut felul pe care l-a avut Iacob. Când el a avut inimă pentru Rachela. Și a muncit șapte ani și Biblia vorbește un lucru foarte interesant. Asta înseamnă să știm la orice cuvânt să luăm aminte. Cei șapte ani, pentru că o iubea, au trecut doar ca câteva zile. Auziți? Pe care om e acel care se muncească pentru o femeie șapte ani? Și i s-a părut atât de scurt timpul acesta, numai să o câștige. E o calitate. Pe astfel de oameni Dumnezeu îi caută. Nu din acei care pentru nimic ca toată lumea să lasă, dar nu mai e gata, nu mai e Dacă mulți din evrei au perit în pustiu, au perit pentru că n-au știut să presuiască pe Dumnezeu și grija pe care Domnul a avut-o față de ei. Tot timpul au mers numai cârtind și numai poftind și dorind. Ochii le erau mereu tot la Egiptul de unde excursări de Dumnezeu despre care Domnul a vorbit despre Egipt. Era cuptorul de fier. Domnul ca părinte așa i-a văzut spiritual. Suflete nenorocite în robi, vreme de 400 de ani. Și Domnul i-a izbovit, Dar ei în loc să-și dea seama de izbăvirea de care s-au bucurat. Nimic. Mai departe, tot cu gândul la Egipt să se întoarcă înapoi. Ne întrebăm, oare, ce este păcatul, oare? De omul poate să ajungă atât de fără minte, de poate să gândească atât de urât și prost cu privire la el, la sufletul și la viața lui. Păcatul nu este altceva decât ceea ce este satana. Ăsta este păcatul. Că și răul acesta de la el a venit. Și atunci, dacă păcatul nu e altceva decât ce este satana, nu poți să te aștepți la ceva bun atunci când om se lasă biruit de păcat. Păcatul te face să ajungi ce este deabolul. Orice vrei, dar numai pe Dumnezeu nu-l vrei. asta este păcatul. De aceea trebuie foarte multă grijă în această privință. Revenim la cuvântul din Samuel. Ne vorbește aici cuvântul mai departe despre aceste două femei. Iată ce spune cuvântul. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa silo, ca să se închine înaintea Domnului oștirilor și se i aducă jertfe. Acolo se aflau cei doi fii ai lui Eli, Ofni și Finias, preoți ai Domnului. Nu m-a mai ridicat sus. Cred că s-aude bine, nu așa? În ziua când își aducea Elcana, jertfa, dădeau părți neveste, sale pe Nina, tuturor fiilor și tuturor fiicelor pe care le avea de la ea. Dar Anei îi dădea o parte îndoită, căci îi iubea pe Ana, dar Domnul a făcut o stearpă. Pentru că așa, e foarte interesant aici, protivnica ei Înțepa, o înțepa deseori, ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcut să steapă. Știți când citești aceste cuvinte despre această Ana, care a avut atât de mult de suferit din partea lui Penina și noi, cei care suntem ai Domnului, avem și noi în viața de credință de întâmpinat asemenea încercări. Dar nu este ceva nou, pentru că în cuvânt este de la început Domnul a vorbit. Evreul care sărbătorea Paștele lângă carne de miel dulce și plăcută la mâncat, trebuia în strachina în care se găsea carne de miel, Trebuia să fie și buriana amară, ea nu lipsea și evreul avea poruncă de la Dumnezeu să mănânce carnea, dar împreună cu această buriană. Domnul de la început a arătat că pe calea lui, cel care îl iubește va avea probleme în lumea asta va avea necazări. Când tânul bogat a vrut să meargă după Isus și a spus, vrei să vii după mine? Și Isus îi spune din capul locului păstrele au cuiburi și vulpele vizuiei, dar eu n-am unui să plec capul. Când de la Domnul știm că suntem străini pe acest pământ, suntem călători, un călător care merge pe un drum necunoscut și vine noaptea, se gândește oare unde și în ce fel voi petrece în noaptea asta? Voi găsi undeva un loc unde să mă pot odihni? e străin, este necunoscut și merge pe un drum pe care nu am mai mers niciodată. Ăsta este adevărul pentru noi. Fiecare zi din viața noastră Trăim ceea ce noi nu știm ce anume ne așteaptă, nu știm, nu știm. De aceea cuvântul de pasă, Iisus a spus, vrei să vii după mine? Păsările au cuiburi și vulpele, dar eu n-am unde să plec capul. Așa că dacă vii, ești tu hotărât să rabzi și să suferi alături de mine toate împotrivirile și neajunsurile pe care le vei trăi din pricina mea? Deci el să o spune din capul locului. Și dacă pot să răspunzi da, Doamne, pot, atunci el zice, bine, hai. Când citim despre Naomi și îi spune lui Ruth, măi fetelor, uitați-vă cât sunt de nenorocită, bărbatul mort, cei doi băieți au murit și voi să rămas în văduve. Întoarceți-vă la poporul vostru și la Dumnezeii voștri. Și una din ele s-a întors. Dar Ruth a spus foarte limpede, nu sta de mine. Dar Naomi a spus, mai fată, dar numai la ce să fi după mine, eu sunt și bătrână. Cum era obiceiul la evrei, că dacă sosul îi murea, văduva putea să recăsătorească cu fratele mortului, și tot așa putea să fie. Și Naomi spune limpede, Sunt bătrân. eu nu mă mai am copii, și chiar dacă ar fi, mai așteptați voi până ce copilul se va face mare." Deci i-a arătat că nu are la ce să mai vine după ea. Și Ruth a spus, Nu, vin după tine." Adică un suflet care așa a iubit-o pe Naomi, Încât chiar dacă nu avea nimic Ce să aștepte de la Naomi A fost nu Eu vreau să fiu cu tine Poporul tău va fi poporul meu Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu Unde vei muri tu Acolo vreau și eu Și acolo să fiu îngropată Auzi ce înseamnă iubirea Adevărată O Doamne Isuse, Îndură-te te rog de noi Și dă-ne și nou Astfel de inimă pentru tine să te iubim fără niciun gând de răsplată, fără niciun gând. Că dacă merg după Domnul, am să ajung cum a gândit Iuda. Că dacă a fost chemat să fie ca ucenic, el știa că Isus va fi împărat, dar nu știa, n-a nu, știut, pentru că n-a vrut să învețe că înainte ca Domnul să devină împărat, ca Domnul să fie. Acel care va domni peste întreg universul mai întâi avea o altă lucrare de făcut. aceea ca prin moartea lui, păcatul care îl despărțea pe om de Dumnezeu, acest rău trebuia să fie înlăturat. Dar nu avea cum să fie înlăturat decât prin moartea lui. Dar Iuda noastră nu seama de lucrul ăsta. El îl vrea împărat. De ce? Păcatul e o problemă. Pentru cel nelegit, Biblia vorbește că bea nelegirea ca apa nu-l deranjează nimica. El vrea să fie împărat. Vrea să fie mare lângă Domnul. Ăsta a fost gândul lui Iuda. Doamne, câtă lipsă de pricepere. Domnul Iisus vorbește evreielor și oare nu vă rătăciți voi pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu? Și de aici pornesc toate rătăcirile care se văd în lumea creștină că ei doresc viața, dar ei nu gândesc că înainte de a ajunge la viață, trebuie să ajungi la înțelegerea că pentru această viață pe care ne-o dorim, a trebuit ca Hristos să fie jărțit ca prin moartea Lui, răul acesta care ne-a despărțit de Dumnezeu, să fie înlăturat. Și cei care nu știu acest lucru, nu știu rostul venirii Lui Iisus în lume. De aceea noi să ne bucurăm și să aducem Domnului Slavă Că s-a îndurat să ne facă cunoscut acest har al mântuirei prin jertfa mântuitorului. Revenim de nou la cuvântul de aici. Deci, acest bărbat se purta frumos și cu tot respectul față de Ana. Enima lui suferea când o vedea pe soția lui că suferă pentru că n-a avut și ea parte de un copil și și-ar fi dorit mult să aibă și ea un copil, dar nu l-a avut. o bătută de furtună, spune prorocul Isaia într-un cuvânt despre Biserica lui Dumnezeu. o bătută de furtună. Cine este aceasta? Vorbește în atâtea locuri. Eram singură, n-aveam. Când vorbește despre copiii pe care la urmă i-a văzut, zice, da, Unii erau aceștia și cine mi-a născut? deodată se vede surprinsă de acel har al lui Dumnezeu cu se tot acolo că copiii fără bărbat vor fi mai mult în număr decât cei acei care au avut bărbate vorba de cei cu legea sunt multe lucruri de vorbit aici, nu avem timp să discutăm pe larg acest adevăr dar aici se poate vedea lucrarea lui Dumnezeu în viața celor care, pe cine simbolizează Sara femeia stearpă pe cine simbolizează Ana, femeia stearpă? Biserica. Când eram fără Hristos, în noi nu exista viață. Dar prin făgăduințele lui Dumnezeu am căpătat viața și Hristos viața a luat ființă în noi. Asta înseamnă pentru Sara, copilul Isaac venit prin făgăduință el n-a venit pe cale firească după legile naturii care există în lume, ci El a venit prin porunca Lui Dumnezeu, El a venit prin făgăduința Lui Dumnezeu, iar omul nostru din untru nu vine prin faptele noastre, nu vine prin meritele noastre, ci vine prin făgăduința Lui Dumnezeu care ne este vestită, Evanghelia, și dacă aceasta am crezut-o, cuvântul care este Hristos a luat chip în noi până la momentul acela am fost stărpi. N-am avut viață. Eram morți. N-avea nimic ce să mai vină după noi odată intras în mormânt. Dar când a această viață care prin Duhul a luat chip în noi, trupul va merge în pământ, dar Pavel spune un lucru, că vom învia din pâșina Duhului. Dar ce este Duhul? El este viața. Și Vom vedea atunci când ne vom vedea ieșind din mormintele noastre, plecând spre ceruri cu tot norul de din toate timpurile, să le întâmplăm pe Domnul, abia atunci ne vom da seama de cât har și de cât îndurare ne-am putut bucura. Bătrâne era Sara, a râs când a auzit că la anul pe vremea asta veți avea un fiu nu mai aveam nicio speranță. Așa este și sufletul care caută pe Dumnezeu într-o lume unde nu-i Dumnezeu și se vede cum va mărturisit. Așa i-am spus acelui bătrân: "Dacă fac tot ce îmi spuneți, dar mă văd pierdut, nu văd nicio speranță că pot să fiu mântuit, în tot ce îmi spuneți și am făcut tot ce mi-a spus." Eram cu sufletul la pământ. Trecuseră mulți ani de căutare, mulți ani, și am căzut plângând și am spus, Doamne, dacă așa ai mântuirea cum o spun oamenii, atunci degeaba ai mai murit. Asta a fost prăbușirea sufletului meu la pământ după o căutare de ani și ani, după învățăturile în care lumea le trăiește și gândește că ajung în rai cu ce se spune. Fără Hristos nu se poate ajunge în rai. Fără nașterea din nou, Iisus a spus, nimeni nu va putea vedea împărăția lui Dumnezeu. Nimeni. Dacă așa stau lucrurile, ne aflăm într-o adunare în care se vestește Evanghelia, cuvântul făgăduinței. Îl primim, Hristos ia chip în noi. Odată ce Hristos a luat chip în noi, bucurul te dă slavă, chiar dacă acum trebuie să mori. Tu mori, având în viața, că este Duhul Sfânt. Și mâine, când Dumnezeu își va chema ce este a Lui, vei vedea că vei ieși împreună cu toți cei ce sunt ai Lui, din mormânt sau dintr-o temniță, sau mai știu, dintr-un pat, într un spital, bonlav, sau în sfârșit. Nu contează. Tu l-ai primit pe Domnul și cuvântul spune limpede. Îl ai pe El, ai viața. Pavel merge mult mai departe și spune chiar și pentru viața pe care noi o trăim de multe ori la gândul. Deci fie că vegem, fie că dormim, ai Domnului suntem. Fie că mâncăm și bem, ai Domnului suntem. Deci orice facem sau orice trăim, Pavel spune limpede, ai Domnului suntem. Dacă suntem ai Lui, e limpede. Pentru noi, veșnicia ne este garantată și ca dovadă Că Dumnezeu nu ne va minți, ne-a dat o arvonă și aceasta este darul Duhului Sfânt, spune Scriptura. Și Pavel spune, da, trupul nostru merge în pământ din pricina păcatului care este în noi, în trup, dar Duhul nostru este viu din pricina neprihănirii. Mă întreb, dar care Când eu mă văd că sunt așa cum sunt și nu-mi place. E vorba de Hristos, neprihănirea lui Dumnezeu, care ne-a fost dată în clipa în care am ascultat vestea bună, Evanghelia, cuvântul, și l-am crezut din toată inima. Acel cuvânt în mine a devenit trup. Asta este minunat, ca și fecioara. Când i s-a adus vestea că ea va naște pe Mesia, un singur cuvânt a rostit Îngerului. Facă-mi-se după cuvintele tale. Facă-mi-se. A fost într totul de acord cu vestea bună pe care îngerul i-a adus-o din partea lui Dumnezeu, că va aduce pe lume pe Fiul lui Dumnezeu. Și Fecioara a fost fericită. De aceea Elisabeta, care era râdă cu feceara când feceara a primit această bucurie, această veste, îndată s-a dus în munți să-și vadă rudenia pe Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul. Bătrâna, când a văzut-o pe tânăra fată venind la ea, cu acel respect i-a vorbit și, dar cum mi-a fost dat mie ca să vină la mine ca domnului meu? Observați frățiile voastre, de cât respect se bucură acele suflete în care Hristos a luat chip. Nu degeaba fecioara a spus în cântarea ei: De acum încolo toate neamurile mă vor ferici și bătrâna Elisabeta cu aceste cuvinte a primit-o pe Fecioara când a vrut să-i facă acea vizită și a rămas trei luni împreună amândouă. Iubiții mei, frați, toate aceste întâmplări pentru noi sunt învățături, Domnule, care te face să-ți dai seama de acest har al chemării lui Dumnezeu. Să te bucuri de El, să te prinzi de El, cum s-a prins Iacob. Întâi s-a prins de o ființă din casa lui Laban, Rahela. Și a muncit cu drag pentru ea șapte ani. Dumnezeu l-a privit și a spus, dar ăsta este un om la care dacă mă voi descoperi, nu se va lăsa de mine. Este un om care orice îi se va cere, va face ca să rămână pentru el. Când oamenii de nimic cum a fost cazul cu Iesau, care pentru un blic de linte și-a venut dreptul, Dumnezeu nu poate să se descopere unui astfel de suflet de nimic, care nu știe să presuiască ce este a lui Dumnezeu. Și nu i-a făcut parte. Și pe Iacob la a iubit când a putut să vadă un om care pentru o femeie șapte ani a lucrat. Și s-a produs doar câteva zile. Și Domnul a știut că pentru Iacob el, Domnul, când îi se va descoperi, va fi mult mai mult decât ce a fost Rahela ca femeie bună, frumoasă, înțeleaptă și a iubit-o iacul. Întrebare, știm noi să deosebim binele de rău? Este scris în Scripturi lucrul acesta. În Isaia spune, zice, dacă vei deosebi ce este sfânt de ceea ce nu este sfânt, vei fi ca gura mea, zice Domnul. Aici sunt înțelepciunea. Știm noi să facem această deosebire lucrurilor, oamenilor, ducurilor, învățăturilor. Asta înseamnă să iubești adevărul. Iubești adevărul. Ce înseamnă adevăr? Ceva ce este vrednic de iubit. Ceva ce poate să-ți aducă bucuria pe care o dorești să o ai în suflet și în viața ta. Așa cum a fost cuvântul de vin seara pentru tineret. Căutați să iubiți nu la întâmplare, nu la prima vedere. Căutați să vă încredințați din partea lui Dumnezeu care e acel suflet pentru tine, ajutorul potrivit, să nu ai probleme în viața ta. și ce îți dă Dumnezeu este bun. Biblia vorbește în proverbe cine găsește nevastă bună e un dar de la Domnul. Aici este frumos, să vezi. De aceea, cu frică să stați la gândul când aveți pe inimă momentul căsătoriei. Nu întâmplător. Căci dacă faceți acest lucru la întâmplare, la întâmplare, nu știu, Solomon 1000 a luat și din păcate nu a găsit niciuna care să treacă la religia lui. A fost singura din cântarea Cântărilor, asta era evrei, că era din neamul lui. Celălalt niciuna când a îmbătănit Solomon, toate acelor să facă idolul din poporul din care a venit. Și iată-l pe Solomon, tărit, cum spune Scriptura, de iubire. Nu te lăsa târât de iubire. Că este vorba să faci o alegere între oameni. Caută să vezi care este adevărul. Să vezi, e ființa iubită? Care merită să fie iubită? Hai să-mi de la Domnul. Vrei să vii după mine, spune tânărului și păsările au cuiguri și vulpele au vizin, dar eu n-am unde să-mi capul. Vrei să vii după mine? Ăsta sunt. Când vii cu astfel de condiție în fața celui cu care vrei să-ți trăiești viața, pune în față răul, pune în față necazul, pune în față greutățile, pune în față slujba pe care o ai, pune în față mare de care te bucuri să slujești Lui Dumnezeu. Și asta nu e numai pentru bărbați, și pentru femei la fel. O fată când se căsătorește, ea trebuie să fie o Ana, ea trebuie să fie o Deborah, ea trebuie să fie, cum vorbim în Scriptură, despre atâtea femei credincioase, spune Biblia despre vremea Mântuitorului, că erau multe femei care îl urmau pe Iisus și îl slujeau cu tot ce aveau. Își lăsase casa, familia și mergea după Iisus și îl slujeau. O, Doamne, ce har să poți să ai așa o ființă lângă Tine, ca să-L iubească pe Dumnezeu atât de mult. Cu astfel de suflete noi ne lăudeam. Pe astfel de suflete Dumnezeu pune ochii și lucrează în viața lor. Ne întrebăm... Ce va fi pentru noi poporul în care Dumnezeu ne va duce pentru totdeauna? Din ce fel de suflete va fi alcătuit acest popor? Din astfel de suflete, ca Ruth, ca Deborah, ca Iaela, femeie cu suflet de viteaz. Când l-a văzut pe, ea, pe vrăjmașul care ducea luptă împotriva lui Israel și i-a cerut apă, și Biblia spune și i-a adus lapte în pahar împărătesc. De ce așa? Să-l pasă să-l facă, să aibă încredere, să intre în cort? Cu ce gând? Acolo avea să-și găsească sfârșitul acest vrăjmaș. Și pe când el, obosit, când s-a văzut așa de bine primit, liniștit a adormit. Ce frumos ia rușul și ciocanul lucrătorului și îi pune aici după ceafă și într o singură lovitură l-a răsticniri de pământ. Ne punem întrebarea, avem noi în sufletele noastre această râvnă pentru Domnul? râul să-l poți stărpi unde îl vezi? Din astfel de suflete este compus poporul lui Dumnezeu. Nu din suflete lașe, din suflete care se compromit pentru nimica toată Faci ochi dulci Celui rău Și Biblia are tot felul de învățături În toate privințele E o minune Biblia pentru noi Ea este dascălul nostru Ea este învățătorul Este lumina care ne vine De la Tatăl De la care învățăm ce trebuie să fim Ca să ajungem să-i fim plăcuți Lui Dumnezeu O ce har Să ai bucuria să trăiești această viață în lumină se trăiește această viață în spiritul și în felul în care Ier Hristos, Domnul ca om, a umblat pe acest pământ blestemat. O, Doamne! Elcana, bărbatul ei, îi zicea, Anu, pentru ce plângi? Și nu mănânci. Pentru ce ți este întristată inima? Oare nu presuiesc eu pentru tine mai mult decât zece fii? Aici vine o întrebare. S-a vorbit acum. cât îl iubim noi pe Domnul? Putem noi să ajungem ca rud care nu mai aștepta nimic de la soacra ei Naomi? Și totuși a rămas cu inima alipită de ea. Rămân eu cu inima alipită de Hristos. Motiv pentru care în această lume pot să ajung pe drumuri, pot să ajung în lanțuri, pot să ajung urât și lepădat de toți. Isus Domnul, El, Fiul lui Dumnezeu, a fost părăsit de toți. Și în cele din urmă, pe cruce, s-a văzut chiar și de tatăl. Magdalena l-a văzut pe Iisus răstecnit, l-a văzut îngropat, dar inima ei atât de mult l-a iubit, încât în ziua învierii, când Iisus i s-a arătat fără să știe că este Iisus, îi pune întrebarea, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus? și mă voi duce să-l iau. Iată ce este iubirea. Dacă, cu alte cuvinte, n-am avut parte de el să-l văd viu, măcar să-l văd mort. Nu știu cât am putut noi să pricepem ce este iubirea. Biblia vorbește despre ea că este o flacără a Domnului. Iubirea este un jar. Iubirea este ceva... Biblia când vorbește despre Dumnezeu, îl numește că El este iubire, El este dragoste. Și când vorbește despre El că este dragoste, este iubire, ne dăm seama ce înseamnă iubirea. Că toate lucrurile sunt supuse, ea este ceea care crede totul, rabde totul, suferă totul, poate totul. Ce e așa în stare, numai Dumnezeu să o facă. Și cu acest har și da, Dumnezeu ne-a zestrat și pe noi Prin Duhul Sfânt De aceea, pe această cale Atât de îngustă Atât de anevoioasă Atât de grea Și totuși ușoară Iisus când a spus Luați jugul meu căci este bun Și sarcina mea ușoară N-a vrut prin acest cuvânt să ne înșele Mințându-ne Și ne spună, nu e greu mai băiesc Hai veniți după mine, nu a spus-o, din capul locului, păslele au culburi și așa mai departe, dar umblând cu Isus. toate aceste greutăți, toate aceste necazuri și lac în care trebuie văsate pe această cale, mâine, nu vor fi decât perle, nu vor fi decât aur, clipele trăite cu Hristos pe pământ, în suferință pentru numele Lui, vor fi pentru noi în veșnicia care vine cele mai frumoase clipe care vor străluci înaintea ochilor noștri. Aici este marea minunii, de ce Iisus a spus, luați jugul meu că ce este bun și sarcina mea este ușoară, e bun și ușoară pentru acei ce îl iubesc. Am văzut sub ochii mei oameni care au fost în același lot cu noi în judecată și care au făcut-o pe propovăduitorii până la arestare. Și erau cunoscuți ca nu știu cine. Și când au ajuns acolo, nu le-a mai trebuit să audă de oastea Domnului. Vorbesc de una dintre ei. Deci, iată, dragii mei, ce înseamnă. Domnul, Biblia vorbește că încearcă pe cel neprihănit. El vrea să știe cât îi suntem noi de credincioși în orice situație în a prinde această viață care o avem de trăit pe pământ. De aceea, cu grijă, iubiții mei, și să ne înarmăm întotdeauna în suflet cu acel gând pe care l-a avut și Hristos pe pământ. Gândul pe care l-a avut era acela, știa ce la așteaptă din partea lumii și când a venit momentul să-și ia paharul pentru el n-a fost o surpriză neplăcută. Știa mai de dinainte și s-a întors hotărât spre Ierusalim ca să moară. Asta este foarte important și pentru noi. ne întoarcem noi fața hotărât spre Domnul indiferent ce gândesc vrăjmașii despre noi sau ce pun ei la cale împotriva noastră sau duhurile sau învățăturile străine care satana ne le pune în față cum citim în cartea Apocalipsei despre balaurul care a aruncat apă din gură ca să înnece femeia care năsuse copil de parte vorbătească. Ce înseamnă acea apă văsată din gura balaurului? Învăsături stricate în învățături nebiblice ca să nece sufletele ca să facă să moară cum s-a întâmplat cu cei din Galateni, despre care Pavel le spune limpede da, vrei să fiți mântuiți prin fapte, prin lege sunteți datori să împliniți toată legea adică cum satana și cum a fărgăduit și în Eden omului când a zis hotărât că nu veți muri diavolul Dumnezeu a spus omului, limpede, în ziua în care veți mânca, veți muri. Și sarană și: nu, e adevărat, nu veți muri. Că cu o tărâncă, nu veți muri. Auzi ce spune dracul. Acest Michel, cu el avem noi de furcă în lumea asta. Și totdeauna ne rugăm, Domnului, Doamne, ai milă de noi. Izbăvește-ne tu de acest vrăjmaș al tău. Gândurile lui sunt gânduri ucigașe. Gânduri să ne pună la pământ sufletul. Hotărât când nu veți mori, spune șarpele. Învățăturile străine care au venit în biserica din Galateni, scopul acesta l-a avut. Și Pavel spune lucrul ăsta clar. Da? Sunteți datori să împliniți toată legea. Toată legea nimeni n-a împlinit. Este scris și acest lucru în Scriptură și este învederat că nimeni nu va fi socotit neprihionit prin faptele lege. Și acei învățători mincinoși, slugi ale satanii, care venea în numele Lui Dumnezeu, a vrut să le abată ochii de la Iisus cel răsticlit Și acest lucru s-a petrecut în toate leacurile și în zilele noastre. E așa, sau nu? Ăsta mare de adevăr. Ce spune Pavel? Chiar dacă avea să împlinească toată legea, dar să știți, ați căzut din har, v-ați despărțit de Hristos. Cu alte cuvinte, i-au ucis? Sigur. Șarpile a aruncat apă ca să înnece. Asta este învățătura străină, apa. Să înnece, adică să moară. Când avem această lumină de la Domnul, atunci știm să presuim cuvântul care l-am primit. Evanghelia, care înseamnă pentru noi vestea bună, prin care am aflat cât de mult m-a iubit Dumnezeu și cum El, din dragoste pentru sufletul meu, a părăsit cerul, a venit pe pământ și a suferit tot ce a trebuit să sufere, până și-a dat Duhul pe curge pentru mine. Să nu-L iubesc eu pe Domnul? Să nu -mi fie mie dragă ființa Lui? Să nu-mi placă de El când citesc Biblia? Fai de mine! Și vine Satana în multe feluri. Și caută uneori prin ce nici nu te aștepți. Prin ce nici nu te aștepți? David, săracul, după ce a avut marea bucurie se vadă chivotul din nou adus din mâinile vrăjmașilor în cetatea lui, când s-a întors după ce a dat drumul poporului, s-a întors acasă să-și binecuvinteze casa, familia. Și deodată, plin de acea bucurie pe care o trăise în acea zi fericită și minunată, îl întâmplenă Cucoana. I-am dat acest nume. E un nume din afară, Cucoana. Era fica lui Saul. La ce puteai să te aștepți dacă era fica lui Saul? Și cum deschide ușa, pe dată vine cu cuvinte te-ai astăzi ca un om de nimica. Când l-a văzut că-i jucat din răsputere înaintea lui Dumnezeu. Ca un om de nimica. și vorbește urât. Toată bucuria pe care a avut-o David s-a stins în inima lui. I-a turnat această o travă. Era cuvintele dracului care nu putea suferi pe David jucând de bucurie înaintea lui Dumnezeu. Și s-a folosit de nevastea sa. Și a vorbit așa cum i-a vorbit. Putea David să aștepte la ea, căci nu cu mult înainte, tot ea a fost aceea care i-a salvat viața când tatăl ei a vrut să-l omoare pe David și ea l-a ascuns, l-a acoperit, că știți povestea cum spune cuvântul. Dar iată cum, acum, când l-a văzut cu atâta bucurie, jucând înaintea Domnului, l-a desprețuit în inima ei. Și în zilele noastre sunt suflete în biserică care, când vede unele suflete care sunt plin de bucurie și dau slavă lui Dumnezeu, parcă e ceva ieșit din comun. Și vezi pe acești legiști, uite așa, stă și uite și, -și judecă, uite mă, uite cum, uite ce bucurie pe capul lor. Ne întrebăm, a cui sunt acei ochi? Știm ai cui sunt ochii acelei femei despre care am vorbit soția lui David, Mical. Doamne, dă-ne ochii Tăi Amin. să avem acei ochi pe care îi găsim în cântarea cântărilor. Scumpă ești, tu cu ochii de porumbiță, ochii de porumbiță, ochi plini de nevinovăție, Ochi plin de respectul iubirii pe care o poți în față de cei cu care tu ai afași în viața ta ca să se simtă bine ca lângă Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este în noi și nu ai voie pentru numele Lui Dumnezeu ca El să fie bazjocorit prin a nu dovedi pe El în viața ta lângă cei în care te-a făcut să trăiești. De aceea să avem pe inimă gândul acesta, să trăim în așa fel încât să fim plăcuți lui Dumnezeu și celor care sunt ai Lui. Că pentru cei care nu sunt ai Lui, orice ai faci, e plăcut, nu ai să-i fii niciodată. Vreau să așa câteva cuvinte despre Ana. Dumnezeu a privit. Vom citi rugăciunea lui Ana. Ana s-a sculat după ce au mâncat și au băut ei la silo. Preotul le ședea pe scaun lângă unul din ușorii templului Domnului și Ana se rugat Domnului cu sufletul amărât și plângea. O, Doamne! Ea a făcut o juruință și a zis, Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune, înaintea Domnului, El, s-a uitat cu băgați de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu îi se auzea glasul, le credea că este beată. Aici iarăși aș avea un cuvânt pentru cei care am auzit odată într-o biserică, pe cineva în așa fel se ruga când mi-a fost frică. Am spus, domnule, ăsta oare e în pădure de așa de tare? N-am putut să-l crez. Zic, domnule, striga așa. Citim mai despre Ana. Cum spune cuvântul? Se ruga unde? În inima ei. Ce frumos! Ce taină minunată! Când în inima ta există acel Gând curat pentru Domnul, când ai acele cuvinte pline de iubire care vin dintr-o inimă, care îl caute pe Domnul, care se bucură de Domnul, asta este adevărata rugăciune. Trecem mai departe, că timpul nu ne mai permite. Preotul s-a lămurit, nu era beată și la urmă îi spune acel cuvânt, du în pace și Dumnezeu lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Și fata, femeia a plecat. Să auzim, Cuvântul ne vorbește mai departe despre nașterea lui Samuel, prorocul. Deci Dumnezeu i-a dat un copil care a ajuns un mare om al lui Dumnezeu. Se vorbește în unele cazuri când poporul a păcătuit mult. Și Domnul îl numără și pe Samuel printre cei care erau scumpi lui Dumnezeu, cum a fost Noie, cum a fost Avram sau alții. Și ei s-a și numele lui, Iov, iar așa. Deci, iată ce copil i-a dat Dumnezeu acestei femei care și-a dorit un copil de la Domnul. Bun, mai departe să auzim. A primit copilul, în versetul 26, se spune așa, Ana a zis preotului, care a gândit că este beată când ea, doar nu m-aș mișca buzele când se ruga, Domnul meu, iartă-mă cât este de adevărat că sufletul tău trăiește, Domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care, Stăteam aici lângă tine și mă rugam Domnului. Pentru copilul acesta m-am rugat și Domnul a ascultat rugăciunea pe care i-am făcut-o. De aceea vreau să-i dau Domnului toată viața lui să fie dat Domnului și s-au închinat acolo înaintea Domnului. Să auzim cântarea lui Ana, după care vom termina. Ana s-a rugat și a zis mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a fost întărită de Domnul, mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei, căci mă bucur de ajutorul tău. Nimeni nu este sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât tine. Asta este rugăcinea unui om care îl caută cu adevărat pe Dumnezeu și care îl cunoaște. Nu este stângă așa ca Dumnezeul nostru. Nu mai vorbiți cu atâta îngânfare, să nu vă mai iasă de îngură cuvinte de mândrie, căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul și toate faptele sunt cântărite de El. cu celor puternici s-a sfărămat și cei slabi sunt încinși cu putere. Cei ce erau sătui se închiriază pentru pâine, și cei ce erau flămânzi se odihnesc, chiar și cea stearpă naște de șapte ori și cea care avea mulți copii stă lincezită. Domnul omoare și El învie, El pogoare în locuința morților și tot El scoate de acolo. Domnul strălucește, Domnul sărăcește și El îmbogăsește, El smerește și El înalță. El ridică din pulbere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel lipsit, ca să-l pună să șade alături cu cei mari și, să le, și le dă de moștenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă, că a Domnului sunt stâlpii pământului și pe ei a așezat El lumea. El va păzi pașii preiubiților Lui. Dar cei rei vor fi nimiciți în întuneric, căci omul nu va birui prin puterea lui. Vrăjmașii Domnului vor tremura din înălțimea cerurilor. El își va arunca tunetul asupra lor. Domnul va judeca marginile pământului. El va da împăratului său putere și el va înălța tăria unsului său. Uitați ce vorbește această femeie despre Mesia care avea să vină. Acestea sunt cuvintele lui Ana în rugăciunea de mulțumire și de laudă pe care o aduce și Domnului la cererea care a făcut-o să-i se dea un copil pe care i l-a închinat Domnului. Doresc ca învățăturile care ne le dă Sintele Scripturi și despre care și așa să seară Duhul Domnului ne-a vorbit, să rămână în inimile noastre să cugetăm la tot ce am auzit și să căutăm să ne axăm viața pe aceste învățături, pe această cale îngustă, anevoioasă, dar sfântă și plăcută. E sfântă și plăcută pentru cei ce îl caută și îl pe Domnul. Al lui să fie slava, acum și în toată veșnicia. Amin.